А ще зайнялася сварка. Оливка хоча й не хотів, та чув. Хочу. Не хочу. Віддай. Не віддам. Не віддам хочу бий. Віддай, я першим на нього глянув. Я тебе гляну. Я на тебе так подивлюсь, що в тебе й очі повилазять. У мене повилазять очі. Тоді на «Око вибив! Задушу!» «Не задушиш, бо я тебе задушу перший!» «За що ж ти мені вухо відрубав? Я питаю тебе, за що?» «Я тобі зараз ще й голову відрубаю, отоді і спитаєш, за що?» «Віддай коня!» «І не думаю, він такий твій, як і мій, він татарський!» «Ага! Татарський? Тоді на! Коня!» «Коня гляньте, він коня зарубав!» Біля повстяного намету Наливайка, де чатував Оливка та двох наметів полковників і похідної з золотим П'ятьківським хрестом церкви, і між возами було порожньо, там не виштилася жодна душа. Тільки біля гармат стовбичили двоє чи троє гармашів, та й ті повилазили на гарматні дула і тягнулися очима туди, під горби, де роздавали коней. З пригаслих покинутих багать вилися з туманом димки. Вони відкидались на витолочений молочай і розставали. Триста полонених татар-конопасів, що до сих пір влесливо поглядали на вартових і лежачи за наливайківським табором під скелею в глоді, спокійно позіхали, куняли, гризли дикий часник, Тепер посхоплювались на ноги і сліпо кинулися під шаблі наливайківської сторожі. Та сторожа відкинула їх під скелю і глід на їхні ж місця. Тоді татари всі до одного попадали на спечену землю і від розпачу замолотили по ній руками і ногами. Оливка почув. З намету його кликав Ливайко. Семен відкинув полох, зачепив його з надвору за патик і заглянув у намет. Та наливайко його не кликав. Окрившись кожухом з головою, лежачи ще на одному кожусі, він розмовляв у вісні. Оливка обвів очима стіни. Все було наче як слід. Наливайкові чоботи стояли біля пологу. Шабля, штани, сорочка і сідло лежали під стіною на лавці. У кутку на скрині біліли аркуш паперу, гусяче перо і синіла пляшечка з чорнилом. З-під кожуха виглядали наливайкові босі ноги. Пальці на ногах ворушилися, ступні посмикувались, видно наливайкові сні збіг. Семен обережно прикрив йому ноги полою кожуха і позадкував до дверей. Як раптом, наздоганяючи муху, в намет вігнався горобець. Муха задзещала по намету колами, горобець за нею. Семен прискалив око і засмикав головою за мухою і горобцем. Муха, здаватися, горобцеві не хотіла. Носилася від кутка до кутка і під стелю. Один раз придзаготіла біля самих семенових вусів, так що горобець мало не влетів йому в рота. Нарешті, необачно, влупилася посеред намету в стовп, упала – і скорчилась на сідлі. Горобець схопив її в дзьобик і став ту муху ковтати. Ковтаючи муху, він заразом на сідлі і наслідив. Семен обімлів, Очі його зачервоніли до брів. Руки зашукали чогось такого, та чого? Не дишла ж. Не будеш же з дишлом ганятися по наметі за горобцем над сонним наливайком, вирвати його зі сну. На вшпиньках – Семен обійшов наливайка з голови і кишнув на горобця руками. Та цей дрібненький, худий, степовий горобчик зловив як на себе муху завелику, бо не міг її проковтнути. Морда та сіра муха в горло йому не йшла. Семен зігнувся і, склавши руки гніздечком, став підкрадатися. Горобець, побачивши таке діло, Спурхнув на стовп під стелю, і там, учепившись лапками головою донизу, муху таки доконав, проковтнув. Ковтнув, і, захлинаючись від радості, що з сили зацвірінькав, Семен вихопив пістоля. З надвору хтось підступав конем. Так воно й було. В намет просунув голову сотник Петро Жбур, побачивши накритого кожухом наливайка, і над ним з пістолем у руці Семена Оливку жбуру вмить побілів, скрейдянів геть увесь, ніби з нього вицідили всю кров. «Тікай, тікай!» – замахав пістолем на жбура Семен. «Тікай, тут тепер не до тебе!» Та Петро не тікав, а стояв і білів. Не білів, а мерх. «Горобець!» – прошепотів Семен. «Що?» Не зводячи очей покритого кожухом непорушного наливайка, ворухнув губами Петро. Та горобець залетів у намет, іще тихіше продихав Семен. І цвірінчить, а я його вигнати ніяк не можу. Наливайко ж спить. Петро вхопився за одвірки намету і вкляк. Тихо, ще намет розвалиш. Семен заховав пістоля і знову склав руки гніздечком. «Іди, допоможи!» З-під горбів почулася стрілянина. Били з рушниць, а кілька разів ударили із мушкетів. Ця стрілянина і привела трохи Петра до тями. Він повернув у той бік голову, та Семен зашепотів знову. «Петре, іди ж на сюди. «А що там?» – ніби самого себе запитав Петро. «А хай побісяться! Постріляють і втихнуть! Там кони татарських ділять!» Петро нагнув голову і переступив поріг. «То що? Наливайко спить?» «Спить! А ти подумав, що?» «Та нічого я не подумав. Відчепись! А ти що тут робиш?» спитав Семене Петро, все ще не зводячи погляду з кожуха. «Як що?» – здивувався Семен. «Хіба не бачиш? Горобця ловлю. Он під стелею, дивись, на стовпі лапками чортяка причепився. «Акша! Кша! Киш!» Семен витягнув шаблю і хотів наштрикнути Горобця на шаблю. Та Горобчик вже видно був стріляний, бо зірвався зі стовпа, перелетів над Петром і повис на стелі. Петрова рука сама собою зірвала з голови шапку, і ось вони вже вдвох – Семен шаблею, Петро шапкою – стали виганяти Горобця в двері. Та він ніби дрочився з ними – Босновигав з мухою в животі по намету і не переставав цвірінькати, захлинатись.